Хлопець зрозумів цей царський жест доброзичливості, відпив трохи, відчувши приємну солодкувату терпкість напою і передав чашу дівчині. Та подивилася вдячна, зробила лише ковток і повернула чашу. Вони ніби зміцнили свій союз. А гал допивок сюгало, лишивши на денці кілька краплин, він струсив їх на підлогу в жертву богам і знову наповнив чашу. З поклоном передав цареві. «Не чекав, що цей день стане для мене таким, мов вагал, віддана дивлячись на Скіпура. Я запам'ятаю його на все життя. У молодих так багато щасливих днів», відказав Скіпур і спорожнив чашу. «Все життя попереду». І кожен день віщуєш щось нове. І тільки в кінці життя починаєш розуміти, як не цінуємо ми час і як мало нам відведено. Ти не такий уже й старий, гал, хоч скіпур зі ласилими скронями та зморшкуватим обличчям, здавався йому справжнім дідом. Але поки людина може тримати в руці меч та за сто кроків влучати у ворога стрілою, вона вважається воїном. Скіпур не простий воїн. Цар править підданими, поки боги не покличуть його до себе. Нехай же Скіпурові дні будуть незліченними, бо йому Агалові добре савією. Степу вистачить на всіх. Якщо Скіпур накаже, він з частиною воїнів помандрує на північ, завоює нові простори для царства, бо все навколо мусить підколятися скіфам, немає в світі могутнішого племені. Він так і сказав скіпурові, але той лише похитав головою і пояснив, що за молоду думав приблизно так само. Снив новими просторами і царствами, проте для чого вони, коли коням вистачає корму і в степах поблизу фонта Євксинського. Далі на захід сонце, кажуть, починаються гори. Якщо навіть помандрувати туди, то зі сходу прийдуть нові племена. Тепер вони не насмілюються з'являтися в тутешніх краях, тримчать перед скіфами, але дай їм волю, швидко наберуть сили, а це вже не діло. Кожному своє так уже заведено богами і не йому міняти порядок. Сказавши це, Скіпур посидів трохи мовчки і махнув рукою. «Зрештою, – додав, – ми ще повернемось до цієї розмови, бо справжній вождь мусить думати про майбутнє. Люди коритимуть це тобі, але таки повірять, коли відчують твій розум і міцну руку». Він стиснув кулак і підняв його над головою. «Що що, Скіпурова рука – у справді твердою, і тремтіли перед ним не тільки вороги. Був швидкий на розправу, його боялися навіть високородні вожді. Не кажучи вже про простолюдинів, життя і доля яких цілком залежали від царського настрою та забаганок. Скіпур поставив чашу, підвівся легко, наче справді роки не давили на нього, і вийшов з кибитки. Агал пішов за ним. Смеркало, поміж кибитками диміли вогнища, Солодко пахло вареним м'ясом. Поруч царської кибитки траву ставили постю, Тут же на рожнах смажилися цілі барани. Відчувши запах підгорілої баранини, Гал лише тепер зрозумів, який голодний. Після оксюгали і жменьки сушеного винограду По-справжньому захотілося їсти. Певно, не лише йому, Бо Скіпур теж попрямував до найближчого вогнища, гострим бронзовим ножем відкраяв шмат баранячої ноги і почав жувати, примружившись від задоволення. Вони сіли на високі подушки, їли й викидали кістки за спину. Догідливі жінки в темних сукнях уже поставили перед ними блюда і глечики. Агал нетерпляче озирнувся на червону кибитку. Він хотів бачити Савію, і дівчина, мабуть, відчула його бажання. Вислухнула з кибитки легко, не мов тінь, і опустилася на повсть біля галавих ніг. Тепер вона була віддана йому навічно, поки боги не візьмуть його до себе або не поляже в бою з ворогом. Жінка мусить бути завжди з чоловіком, Іти за ним у потайбічний світ. Але хто думає про це, коли ще стільки днів і років попереду?